Kassette 6, Seid Erlebt, Hemmscher von der Darstellung Peterburg von Scholemarsch. Das ist interessant, sehr interessant, sagt der Router, nämlich den Brief von Jinnetschkes Hand. Der Sohn ist gestanden bei der Szene und ihm umgekickt. Ein gewaltiger Gedanke ist ihm gekommen auf den Sinnen und ein Schreck ist ihm befallt, wie es befallt ein Schreck schwachen Menschen, wenn sie auf ihren Beinen beißen. Er schreckt für sein Futter. Er hat doch hier den Brief gekäuft, als er wer gekäuft als Ding. Die werte er seine Gelegenheit auf den Lippen von dem jungen Mann. Doch doch hat er mit den Lippen barriert Nienitschges Hand und geschwiegen. Ende vom ersten Teil. Ende. Zweiter Teil. Mischinka. Kapitel 1. Mischengang. Olga Mikhailovna ist gewöhna rierende Mütter für fremde Kinder. Dort, wo ihr Mutterlichkeit ist gewöhna besondere Beziehung zu ihr Weiblichkeit. Aber sie ist schon gönisch gewöhna als so eine warme Mütter zu ihr eigenen Kinder. Das heißt, dort, wo die Mutterlichkeit ist bestanden von ernsten Pflichten in Talant ein Talant des Karbunes auf dem Geschäfen von ihr eigener Freiheit. Nienitschka ist Frieder wachsen geworden. Das heißt, sie hat mit Gewalt ein Reus gebrochen sich von den Zäumen von ihren Erziehern und von ihrem Kinderzimmer und allein sich erklärt als Erwachsene zum Verdruss und Verzweiflung von ihrer Mutter. Ich, er schon gewähnt, in der Singelobber, roterische Geweine, letzte Klassgymnasie, hat sich ihr zu so lieb, seinen weiberischen Charakter noch eingegeben zu halten in die Keiten vom Kinderregime Das heißt, es hat sich dem berühmten Advokaten mit seiner Frau ausgewiesen, als er ja Mischinka ist noch ein Kind. Und sein Leben spiegelt sich noch als ob in seinem Kinderzimmer. Aber keiner hat nicht gewusst, wo es sich dort ob, in Mischinkas Herz und Mäuer, hinter der Wand von seinem Zimmer. Sein Vater ist gewesen zu viel beschäftigt, als er soll sich mit seinen Kindern bekennen soll. und sei Mutter hat zu viel Phänomen mit sich allein. Swiss Mutter und Tochter, noch dein Jenneczka zu Waxen gewogen, hat doch ausgeweibt der gewisse Freundschaft. Olga Michailowna hat Schulung gemacht mit dem Gedank, dass Jenneczka isa Mensch, a der Waxson a Mensch, a Frau für sich und das gleiche mit gleichen seinen eingetreten zwischen sei freundliche Begehungen. welcher der Baschutwistiker sott, wo es herrschtendig zwischen weibern, hat geholfen ausweiben zwischen sie. Ganz anders sind aber gewähnte Beziehungen zwischen Mutter und Sohn. Mein König sogen, als Olga Michalowna hat ihr einzigen Sohn sehr hold gehad. Wenn Michanka es gewähnte Kleintziker, und man hat ihm gekonnt glätten über einen blonden Käppel, sondern auch ihre Gefühle zum Jüngel nicht gewöhnt, besonders waren. Sie hat lieber gehört, dass Mädchen. In der Zeit, Mischung, erholt sich vor Erwachsenen, ist ihr der junge Bucher mit den schönen, blühen Augen und kinderischem, umschuldeten Augenblick von seinem Brunnen vorgekommen, fremd. Und wir können viele sagen, unsympathisch. Und er mutter sagt, die unsympathischkeit zu ihrem Sohn hat er ausgerufen, weil der Mutter das Gesang schenkt. Wenn Mischengel es noch gewöhnt hat, haben ihm die Weiber Olga Michalowna's Freundes auf den Tisch gestellt und gehalten einen neuen Betrachten, seinen Scheinbohnen, seinen gelockten Haar und seine äidler Figur. Weiber haben ihm lieb gehabt zu kischen, zu glätten und zu begeistern sich mit den wirklich wunderbaren äidleren Linien von seinem jungen Kerlbohm wie mit dem Händel von einer guten Rasse. Schön, deinst mir! hat Olga Michalowna gefehlt ein Wiedergeschmack von ihr langen dick ausgewachsen Kind. Es ist geweiht wie ein er behalten Kindgefühl, was dort in ihr gewirkt über dem, was das Kind zieht auf die Aufmerksamkeit von der Mutter zu sich, und es wird er ja verdrossen, was Menschen begeistern sich also mit ihr Kinds Scheinkeit. Alle Alkohle aus der Reflex zu suchen. Sie hat noch gekonnt vertreten seine Scheinkeit, Wenn Mischenke klein gewesen ist, no, nur wenn das Ingel ist ausgewachsen und nicht verlorende mädliche Weichkeit sein, hat sich Pusche bei der Mütter entwickelt, eine Antipatie zu ihm. Olga Michailowna hat geholt wegen einem Sohn, wo es wird sein, ein starker, ein männlicher, ein hochgewachsener, mit einem breiten Rücken, mit starken muskulischen Händen, mit einem Bonum, einem Stachetix von der frischen Hau vom Boot, wo es sich herausreißt. Und da ist gar ausgewachsen, ein Jüngel, mit einem schlanken, bäugsamen, weichen Körper und einem Puhnum von einem Mädel. Glattig, länglich, umschuldig, noch herumzunehmen und zu glätten es, mit großen, blähen Augen, wo es kicken dir kämen und es gleich, noch ärger zu einer Seite. Und Thomas, da weggen es als auch jod ihr er zu kicken, gleich in Puhnum rein, ich ständig habe es mit einem behaltenem Gedanke, mit der sinnlichen Gedanken und der Bewegung, nicht gern dreiste, feste, noch feule, betendige, eb es, wie es wohl gewollt, als man soll es unruhren, Pieschenes, von wann kommt es zu ihr? Die Ähnlichkeit zu ihr allein hat die Mütter gemacht, fremd und kalt zu ihr sehen, und nicht einmal hat sie sich ausgedrückt zu ihr nicht üftretenden Schuhen, dem Engländer Naum Gregorowitsch im vertraulichen Schmissen. Ich dachte, das Mädel ist bei mir ausgewachsener Starke, mit Charakter und Willen, wie ein Jüngel. Und das Jüngel, die gute Jürgweißen ist, Mischenker sieht doch aus wie ein Barschner. Mischenker unterspürt der Muttersgefühl zu ihm. Er hat ja bezüglich mit selben Mut, wenn er noch von seinem Futter gehabt hat, ein gewissen Respekt zu ihm, seine Errehmdkeiten zu tun. Hat sein Futter größer genommen, hat ihm ihn nicht vorbeigelassen, um unkönnen zu ihm. In euch zu lieben seine ernste und ständige Beschäftigung hat er der Pfarrer aber für seine Mutter vermuckt, nach Geringschätzung und einer gewissen Verachtung. Er ist gewähnt der einzige Häusch, wo er seine Mutter durchgesehen hat, durch und durch. Nicht einmal hat er sie in seinen Gedanken verglichen zu der Mutter von seinem Freund, zu Markowitsches Mutter, welcher er geht auch weg ihr Leben für ihr Sohn. vergleichen das von seinem Freund, älterem Team von seinem Sohn. Und von seiner Mutter hat getan von ihm. Und er hat sich gehalten darüber, dass er ein Egoist gibt. Er leide gerne, wo es geht noch ein bisschen heimlich in der Türke, mit Gedanken von einer erständigen Kalle-Mädel. Und es mekanne der Tochter. Auf ihre Kalle-Jur. Muttern sehen, haben gewiss von seiner Gefühlen von einem zum anderen. Mishanka hat gemät gelebt, aufgesündert von seine Eltern so ist. Der Futovik ist jedoch ganz so viel beschäftigt. Ein er gutes demofit sel interessiert sich mit sein Studium, mehr mit seine Zeichnen gegen von klassisches Journal. Für das ist wichtige Weg für sein weiter die Karriere hat er sich mit sein so nicht aufgegeben. Die Mutter hat schon beile der spürte Gefühlen ihr für sehr Kind vomukt Karriere. Sie ist zu viel Stolz gewöhnt, als sie soll sich für ihn ausfeinen und ihm ausweisen mehr Zärtlichkeit, wie sie bei ihm es vermutet für ihn. Willen die Ausmeiden um Angenehmlichkeiten in Heusszenes, wo es Olga Michael hat noch einen Feind gehabt, hat sie ihm am besten ausgemitten und Mischengar hat gelebt allein mit sich, mit den Strebungen von seinem Kreis auf Eurem und zum meisten mit seinem Freund in Schulchauer Ossip Markovitsch. Es ist gewesen noch in Ufentäßen beim berühmten Advokat. Die Eltern sind eine Weckung der Opere, wohin Gabriel Chaimowitsch hat wieder einmal eingeladen. Mischenka ist selber geblieben allein und hat aufgewacht sein Chauer Ossip. Bis der Chauer ist gekommen, hat Mischenka sich beschäftigt damit, wo sie hat noch gekriegt in der Ufentzeitung, in der Bersaubteilung, dem, dem Kurs von Aktien,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 Er hat gehad am Bitsis, alleine bis zu wehren für sich, wo so machen seine Numen klingen, als ob er sein Fütters. Er hat ganz gut gewusst, als durch ein Professe wird er es kein Münch ergreifen. Er will, wenn er so schon endlich noch für Advokaten reintreten in ein Füttersbüro, wird er ständig sein, den Fütters zuhren und zu lernen, hat Michelkirche ein größeres Geist nicht gehad. Hat er geträumt wegen Luftflieherei, Pues atamos, er onk hoben sehr barim zu wählen, ohne es gewein auf allem zu slippen, und wegen Berse Spekulazies, wo es wird im Mitte wohl reich machen. In der Regierungsschule tal Luftfliegerei, se wo sehr wohl gscheit g'hat, hat er gewurst, wird verim als sieht und als Sohn von a radikalen Advocat um mäiglich sein und zu kimen. Mischenke hat sehr ernst geklärt wegen Schmattensicht, zu so lieg dem Zweck. Er sollte noch von dem abgehalten sein, unentscheidender Charakter und sein Meurer. Er wird ihm ausgehen mit so leidendem Material, wenn der Futter wird ihm abschneiden von jeder Hilfe. Wieder was anbelangt Börse-Transaktions, ist wie von Mischenke hat sich nicht gemüt, zu bekommen darin einen Einblick, hat er sich kein Mensch gekonnt und Tier nicht gesehen. wie sein Khaber Ossip Markovitsch. Im Grund hat es ihm auch wenig interessiert. Er, er hat nur überflächlich herausgewiesen ein Interesse in der Bärse zu lieben sein Khaber. Hat er nicht gewusst, was mit sich zu tun? Zu lernen? Er wollte mehr gewünschen, als er soll herauskommen in etwas als solches, als er soll werden, untergeschnitten in seiner Lehrerkarriere. Zu einer anderen Beschäftigung, hat euch er Campasion der Reich nicht gehabt und sein Fe interessiertkeit mit acht saison Luftfliegerei ist weit davon lesen Zeitungen nicht gegangen. Da weil das Mischka abdeckten sich eine Eigenschaft, wo sattem zuerst verwundert, dann noch am Museum und jetzt schon fe interessiert. Er ist sehr gefallen mit sein Schenkeit und wirkt legt Mischka beim ersten Augenblick, wenn man hört ihm das sein gemis der ausriefen Verwunderung mit seiner äußerst gewöhnlichen jünglichen Grazie. Die Aufmerksamkeit haben ihm geschenkt beide Geschlechter, zwei Frauen und zwei Männer. Eppes er ist das gelegen in seiner er brugsame Figur, in seiner Feiglichkeit, als er soll sich geglöst zügern zu ihm, in ihm zu glätten. Also er soll sich glüstern zu glätten als schönem, rassertigem Sibirahund. Wenn er bewegt mit seiner muskulierenden ausgetrockte Evrim in Häuptdorf sein scheinem eideren Korb. Er ist es gelegen in dem glatten Pohnen von dem Mädelschen, dem Mann, und meistens in seinen tiefen Augen, als ein er treuriger, eiderler, sinnig, reiner Blick, wo er zugezeugt, zu sich der Herr sah, sehr von jung, sehr von alt. Die Augen schnitten sind bei ihm gewähnt wie bei seiner Mutter, länglicher, mongolischer, um beschirmte mit gedichte ausgekämpte wie einzigwegs arrangesetzte dunkle heiraller der olgenbass ist bei ihm gesessen euch bei seiner mutter beult ausgebeugen in euch gehäuben welche wohnes haben seine augen herausgescheint unter Bläue und der weiblichen steher scharben augenbläue eußerlich blaue in klore tiefe Er hat gekonnt gekonnt von sich mit einem unschuldigen, taubendigen Blick, also es hat sich gezweifelt, wie der junge Mann meint, ob es doch bereits nicht ist, und so weiß, dass er überhaupt etwas davon ist. Es hat sich alles gedacht, dass der schöne Buch ergeht er ihm mit einer Messer in der Hand und weiß nicht, wann er es ist. Und zuerst hat Mischengatake gar nicht gewusst, als er vermog, dass er einen besonderen Kajach in seinen Augen, in seiner lasterischen, weichen Figur, in seine feile gebiesche denn sich bedendig bewegen denn noch hat man ihm gesucht es hoben den Besuch bei ihrem Onkel Meidler Gavates aus Kindertens danoch als er sois gewachsen und sein Schenker hat sich noch mehr sich entwickelt haben niemang haben zu schenken aufmerksamkeit freuen sei junge sei alte freuen von der gesellschaft sein mutters sein schwesters Gavates Frauen von allen Schichten bis zu dem dienstmeidlichen Haus. Und es haben sich gefunden, auch viele Männer, was haben sie ihm gesagt. Und gesagt hat man sie auf verschiedenen Minnen, auf Spaß und Ernst. Mit Augen, mit Mäul, ein Teil mit blischendigen Blicken, andere mit laschendigen, genäubigen Glätten, bis der junge Mann ist gewohnt worden wegen seiner Kraft. Heint, weißt du schon, Und nicht, dass es ihm seine Schönheit zufrieden und zur Last und überdreht sich, wie es, es ihm am Mammu gewesen war, wenn er es noch gewesen war, ein Kindeschenkel, wenn die Weiber haben bei Gnebe geküscht haben. Nun weiss er schon wegen seiner Schönheit. Und er weiss schon noch, dass er seine Stärkeit hat und es er er er verinteressiert, was mehr herauszubringen, seinen besonderen Kind. Und es er war schon auf der Zeit, wenn er sich nicht kleiden will, und beim besten Schneiderstuhl. Und auf vielen Händen legt er sein Großgewicht auf seine Hände, auf seine Kölners, auf seine Skarpetten und auf seine Taschentüchler. Als er sich von einer inkolierenden Farbe in seinen festen Täschchen hält er ständig ein Spiegel wie ein Mädel. Und nimmt es auch alles bei jeder Gelegenheit und spiegelt sich darin in Schuhen lang, alles probierend die Locken von seiner Hohen auf welcher Seite es erleichtert sich besser, um beim Mietig ein Räusch zu bringen in dem Schuttenkollier von seinen reinen glattigen Brunnen und seinen blauen Augen, als ob er das Titel sitzt. Nachdem sind die Ziffern der verschiedenen Aktien langweilig geworden. Es hat sich der Herr Tritt der Nächteren nach der Stadt, als ich habe aus dem Markowitsch, Wenn man mischen kann oder Bart, hat sich hereingegangen durch das Tier und ist geblieben bei ihr stehen wie ein Hund, sein Mutters Dienstmädel Anushka. Sie ist geblieben stehen bei der Tier, ihr schwarzer Kopfhoch, begleitet mit einer Weißdienstschleife, hat sich gehalten, auch aufgebeugen auf ihr Brust wie eine Feldgabe, wo es behält ihr Kopf zwischen den Fliegen. Was willst du? hat mich gek gefragt in der kapriosen pieds diktator und vielfelt cape hat sie noch niedergebeugt ihren korp und von ihrer fliegenden hand hat sie ihr bunen maus gebogen und man hat noch ein maus gesehen augen und am maul teiere teiere teiere hat sie gestammelt versief und augenmaul haben geheult beugende gesicht noch hin Dieses Mal habe ich dir gesagt, dass ich so nicht da in mein Zimmer reinkommen soll, als ich doch nicht rufen will. Seit morgen, himmlischer, nicht uns gehalten. Geh, geh, wir werden bald kommen. Noch ein Minüt, ein Minüt, lass dich gucken auf euch, keiner ist nicht du. Ich will nicht, geh du nicht, als nicht mit dem Fuß an uns kippen wie ein Hund. Noch ein Minütchen, schön, ich geh schön. Das Herz freut sich, hat sie die schwarze, verchalleste Augen ausgeputschelt zu ihm. Mischenke hat sich häufig geholfen von seinem Platz, noch umgekommen mit Hass getritt zu sich ein Zeher. Wo es nicht, der Rüst zugekommen ist, hat man nun gesehen, als ihr Dünnerkörper in Schwarzen eingehielt, hat Verzittertkeit ge sich gebeugen und eingekortschelt, wie ein Krieg worden. Ihre Hände, welche haben sich allein herumgehalten bei ihr Brust, Seine wir krank geschlank in eus getreit geworden und ich weiß wonem, wo sod a reus g'kallis von unter ihrer hand is g'worn noch bleicher, scharfer und lebendiger. I rote ma durchgehäschet schlagend in ihre haart, a trockende Warmkeit von ihre nose legge und von ihre zittert iko af in ihre lippen. Was haben sich mordne krankhaft verkrimmt? Die Arbitigkeit von Assam. wollte er rausgeschlagen auf sie. «Nu, geh, die Minute!» hat er sie ungenühm bei ihr Rücken und geprievt ihr brutales Arosstuppen von der Tür. Na, das Dienstmädel hat gegeben ein Fall zu seinen Fies und er hat wie eine schlängliche Haie herumgebunden sich herumsehen mit ihrer beugsamen, elastischen, weichen Hand. Sie so hat ihr er weiß, fleischig Brunnen eingenohlt zwischen seinen Knien kuschelndig mit hysterischer Leidenschaft seine lange Hände, und er rausgerät die Werte wie ein Durstiger, Schöner, Göttlicher, ach du, wie ein Malach seist du es. Sie hat aufgeholt mir bleichbunden zu ihm, wie zu einem heiligen Bild, und hat gesucht nach Gebet, mehr mit ihren aufgerissenen Schwarzäugen, als mit ihren verhalschten Lippen. Keiner ist nicht du, alle sind weg, lass mich dich glätten, trug sich auf die Minute. Ich hör, Teire, ich hör, ich geh, ich geh, hat sie gesagt, und ihr diner Körper hat gezittert und Fieber. Wenn sie hat gewollt, sich aufräumen von ihr Ort, auszuführen, sein Befehl, hat sie nicht gekonnt. Wenn sie hat eraufgebeugen, ihr verheirrt, Spunnen zu ihm, haben sich ihre volle, lange Zeit zulassen und seinen Ort aufgefallen auf der Erde. Mischenka hat nicht bemerkt, wie er dreht auf seine Füße. Sie hat ihm gar nicht gesucht, hat nur ein Rolf gekickt zu ihm und geschmeichelt. Ich verwusst, gehst du nicht. Ich hab dich dir gesucht. Sie hat ihm nicht geändert, nur geschmeichelt und sein Pohnenrein. Was ist mit dir? Bist du mich schon gegangen, sie wusste? Du hörst doch, mein Kling. Willst ich so gern öffnet dir, Verschuldene? Sie hat ihm wieder nicht geändert, nur ein Rolf gekickt zu ihm und geschmeichelt, auszindig ihr Kopf zu ihm, als ob sie sich auf ein Geniehen gewollt tunten, sich weizetun durch ihre ausgerissene Hoh, auf welcher er treibt. Geht zum Teivel, geht er ihr erstübt und will allein gehen öffnen der Tier. Er stützt, machende Katrin, hat er bemerkt, wie seine Füße sind verplundert geworden in ihre Hoh, auf welcher er hat getrotten die ganze Zeit. Mero ist gut der Zeugenkeit, Äderlos mit Gefehl hat er sich aufgestellt und gefragt: Ich hab dir beigetan, nicht bemerkt, sei Meuchl. Ach, gönisch, hat sie eus gerufen mit freudigen Augen und hat geschmeichelt mit geschmeicheltem Blick in Ponnemarain. Kapitel 2. Sein Gawa auset Markovic. In Korridor hat sich er plötzlich ein junger Mann, noch dem wie einen Skard im Gehofen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 Es sind du Menschen, wo sei mit de Augen. Es sind du selche, wo sei mit de Lippen. Er hat er sei mit der Nuss. Den Nusslecher sind gewei scharf wie gut geschliffen glus und nach fotografischen Apparat. Und es hat sich gedacht, dass er zuerst mit de Nusslecher, da schmeckt die ganze Stube, eider noch er hat sich gut da sein. Bevor er hat gemacht, er tritt weiter.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 von seinen Tesselkäschenen und geht sich am letzten Mal an den Examinierern durch. Sie alles liegt bei ihm in Ordnung. Noch dabei stört Mischinkas Stimme von seinen Tieren raus. Das bist du, Ossip? Ja, das bin ich. Entfernt, ob der jünger Mann in seiner Stimme verratet es, er eine innerliche Möhre und nicht keine Sicherheit. Du bist nicht im Mund, fragt Mischinkas. herauskündig von seinem stückten Korridor jemand kämen. Nein, sagt der junge Mann, wieder schrocken. Deine Eltern sind doch nicht du. Nein, nein, keiner ist nicht du. Sie sind in aller Ärger zu erwecken mit der nahen Sprache, mit dem Mirkens. Ich habe sich so lieb und zu so tun wie ein Mensch, nicht ständig wie ein jünger Mann mit dir. Entweder tut der junge Mann auf Mischengas Frage. Nun, wusstest du? Hast du gesehen, die Börse? »Sibirische Silber ist ein Räuf auf 15 Punkten. Papachka hat gehabt durch Heidegen Tuck ein Röbel 50.000 zu ganzer 60. Was darfst mich auch im Käufe nach Pur-Akties?« »Ja, gelesen. Kein Geld nicht gewöhnt. Einfach tippt mich in Kapp. Komm rein zu mir. Komm rein ins Salon. Verwusen Salon? Ich hab es nicht lieb. Komm rein zu mir. Anushka wird uns bringen, etwas zu trinken.« Wir sitzen noch ein bisschen im Salon. Ich habe lieb in einem Salon. Unkrieg hat der Mischinger reingeführt in den Salon, welcher er die Haut beleuchtet hat. Mehr Licht, ich bin bei dir. Ich habe lieb, wenn Salonen seinen beleuchtet haben. Mischinger hat mehr Licht gemacht und der junge Mann hat sich auf einen von den Eisgebeten Stuhlen verlegt, auf Fuß auf, auf Fuß. Und wenn er mit Mischinger gesprochen hat, Er ist ein Kopf, nicht gewinnter Bein. Seine schwarzen, beweglichen Augenlach haben schnell herumgeblendet von einer Sache auf der anderen, eingetrungen in sich, die reichen Bilder, die reichen Mäbel, in den reichen Divanen, die sie haben geputzt im Salon. Und wo sind denn das weg, deine? fragt der junge Mann und werft einen ewigsten Blick auf den Silberschenkel. In sein, deine, oberste Lieb geht sich verkennen als ein Knätsch, und riecht auf seine Zähne. In der Ätererei, in der Restaurant, der guter Jahr weiß sei, sind sie so haben sich mit den Milken zum Schaden gewohnt, halt mit den neuen Rindfuhren in den Restauranten, der alte Milken lasst nicht auf. Eine große Schischke, der Milkenhäure, das erste Holzkantor im ganzen Land. Ich hab's nicht lieb, den Namen spuche, der alte, wie der alte, noch der Hüssen, als ein er Wunderlicher, ein er Fremder. Man weiß keinem nicht, was erklärt. Und dachte sich, mehr verliebt in Mametschgen wie in Jönetschgen. Sitze den ganzen Tag bei Mametschgen und dachte sich, sie wird ihm ausgeschattern von der Tochter. Jedenfalls wird sie ihm zugekettet. Ich halte sich von so etwas weit. Osip hat gelacht, mehr mit seinen öffschnüppendicken Schaft und den Nesel, einer mit seinen Lippenlern. Seine schwarzen Augen haben einen Glanz gegeben und aufgegeben, die reiche und goldbezierte Bilder, wo sie auf der Wand gehangen haben und er hat sich umgerufen. Und man süßt, halte er sich von der Weitens. Du weißt, wer es denn als solche der Mirkens? Er stürmt durch die Bärse. Mit einem Mach kann er umfüllen, deine Käschen ist mit Geld. Oh, wenn ich wollte, dass Samen Sprüche gehört, wollte ich gewusst, wie sie auszunutzen. «Mich interessieren sie nicht, nur genug gesessenes allein. Ich habe fein seure Saal. Komm, wir wollen nah rein zu mir. Anders können wir uns bringen, etwas auszutrinken. Nein, in Esszimmern, wie Gott ist dir lieb. Ich habe so lieb bei uns so zu leweien, hat sich der junge Mann gebeten beim Mischen gehen, wenn Osep ist durchgegangen durch die vielen Zimmern, wo sie haben gefeiert von Saal und Esszimmern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 Und es hat ihn gekränkt, weil es ihm, Osef, nicht beschert, gewinn geboren zu werden, bei solchen berühmten und reichen Eltern, nur in Michigan. Warum hat Osef Markowitsch auch leicht herausgeworfen er von Mäuel, als sein Papagekau hat ein paar Bersche-Spekulatien gemacht auf 50.000 Rublein in der ganzen 60.000, wo es er gab, hat es verwundert ein bisschen dem naiven Michigan, weil es leben Sie wieder so jungen.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 Die Mütter ist bereit gewesen, zu bringen jeden Korb, das ihnen einmal allein gewesen reichte in Markovic, dort im Pöln, von wann sie kommen. Nur seit Ossip gedenkt, haben seine Eltern ständig gelebt, auch in Päderburg, in größer Neut. Der Futter seiner ist gewesen, ein Mäkler auf der Bärse, und keinem genügend verdient zu besorgenden Sprüchen mit Parnusse. Ständig hat man sich genäutigt,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 mit welchen seine Eltern haben gewollt, als er soll sich haben. Bei dem Markovicischen Stub hat man geholt wegen der Reichkeit. Man hat vergeteert die Reichkeit. Man hat gewusst, als Ding wusste es sich so bei reichen Menschen. Jede Geschehnung, in dem man Sprüche von Baron Ginzburg, von Polakows und jedem anderen Gewehr hat man gewusst, bei dem Markovicischen Stub viel früher Eideres ist noch in dem Essen geschehen und diskutiert wegen dem. In unserem Sohn hat man gelebt mit keinen Sachen, nicht berechtigte Hoffnungen, auch jetzt bloß mit dem Wunsch, als er wird werden reich, wie er soll. Hat man nicht gehabt, keine klare Vorstellung, als jeder. Er, der Sohn, muss verlangen, schön zu sein, zu der Reiche. In dem Geist hat man ihm der Zeugnis. Und man hat ihm gejuckt, zu dem, als er soll der Haver mit sein. Die Markovicis haben gehungert. Und das Jüngel hat ihn geschickt in eine Oesterwälder Gymnasie, wie es gehen nur die Kinder von der Reiche jeden. Man hat ihm bloß nur von dem Zweck gelernt. Und wie kann er zu verstellen sein, umkeit, hat man ihm übergetrieben reich umgetan, in die beste Montierung,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 was auf ihren Platz ist, es ist doch gelegen, eine ganze Rolle zu schaffen, das, was das Inglied bedarf, hat ihm gehalten, ihn fragen, wie ihr seht euch das Saal, und wie ihr seht euch das Laufeyer, und mit wo man hat ihm Arbeit gewählt, und wem er hat dort getroffen, und mit wem er hat geredet, und es ist gewählt, wie das Inglied sich gewählt, und er hat sich vorgebreitet, zu seiner Karriere, zu seinem Amoreich, er hat gekonnt, aufstehen, die größeren Restauranten, nur zu sehen, die Toiletten von den Damen. Er hat gekonnt den Namen von der österlichen Speisen, von der Speiskarte von den größeren Restauranten. Hortger hat sie noch keinem nicht versucht. Gewusst alle Modelle von Automobilen, gekonnt den Namen von allen berühmten Choriskis, Tänzerungs und Kurtisankis, wo sie einen berühmt gewesen in der Leibwelt. Die Adressen von allen Österwelten, Freilichen, Heislach, wie sie der letzte Hose auf der Berse, wegen welches ein Futter hat ihn informiert. Als er es er reingekommen zu erreichen, habe, hat er nur gewollt sitzen im Salon, verbringen in einem Speisssaal oder in einem schönen Boudoir, weil er sollte nur auch können erzählen von seinen Eltern, wie es wohnt sich bei Nugget und wie es sieht dort aus oder nicht oft gebläuert zu liebden. Er hat Tage bei Ames auch er größer Heische gehabt, zu verbringen in den reichen Zimmern, weil er auch nicht in der Heim geharrt. Aber einzeitig mit der Verrehrung von Reichen und mit dem Verlangen reinzukommen in seine Reihen, hat sich bei dem Jüngel, der weckt, als er so könne zu seinem Leben, als er verwandelt wurde in einen bitteren Sinne. Seine dicke Lippen pflegen Bleichwehren, jeder Tropenblut ist entlaufen von sich, und nicht wissendig pflegt er ihn geheimt, Der läuft dricken auf Füß und a Klule hat sich gerissen von sei von kinne verbrannt Herz ebber den boldig und welchen andere gefinn sich er zergefehlt wer stet ständigen Treußen in Connor bläue reinkicken durch dem Fenster in de lichte in warme heiße heraus. O ich geht, wenn Mischa hat dem durchgetert durch viel reiche Zimmer gewissen sei Muttersputa sein Schwesterstüb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 hat er ihm zu käufen, obwohl er kürte schier mit Mischengas, die Möglichkeiten, wo es Mischengas hat sich in seinem berühmten Futter und nicht durch seine Schwester mit den mächtigen Mirken in seiner eigenen Lage bat. Er hat die Frage, wer wusste als einem und im anderen Gurnisch geäckert in seinem Kopf, wie bei jedem Urmen. Er hat fein gehabt, seinen Khabar versankt, legt,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 in einem bequemer, tiefer, ausgebeter Stuhl, in Größen mit viel lichter, beleuchtem Esszimmer, hat er sich schon im Ganzen gefunden, im Mischenkel-Stubel. Er hat sich gesehen als Sünd von dem Haus, als einem von dem berühmten Advokat, und es ist ihm auch so gut gewesen, in der Lage. Also es hat sich bei Schumme offen nicht geglust, darunter zu treten. Wenn Mischenkel hat ihn geschleppt, und gebägt in nüchtern Leben rein. Nun, wo wollen wir da sitzen, wie die Weiber beim Mammes Empfang in den Vaterstühlen? Wir haben doch gesagt, dass wir da gehen, sagt Mischengar. Wo wollen wir da gehen, also wir haben kein Geld nicht. Ich habe 50 Körbiges, und das sind euch die Letzte, was Mametschke hat gehört. Er hat sich zurückgehabt und er lässt er mich nicht reut, während ich er in seiner Vernummenkeit, in seiner Fantasie hat er gewollt zu suchen an ihm no, noch genug Zeit gewinnen an Rösser drehen sich was Mametschko hat mir gegeben und dort bedarf mir und gotcha zehn Rubbel dicken für uns beiden von wann er was zu nehmen gleicher als mir so ein Bleibendu ein bisschen warte noch einmal nicht ich will noch sehen ruft sich um Mischenka und lasst über sein Khabar und geht allein um in sein Zimmer. Er gibt zwei schnelle Klüngen in elektrischen Glock aus dessen Gewein an upgemachtes Zimmer. In der Tür hat sich bewiesen Anushka. Sie hat nicht wie früher behalten ihr Puhnum in ihrer Hand, nur das Glück, als sie soll gerufen werden von ihm, hat ihr er gegeben den Dreiskat zu kicken in den Puhnumaran mit vollen schmachligen Augen mit dem ganzen bleichen, glücklichen Brunnen und mit dem aufgehäubigen, verheiligen Lippen. Aniska, ich bedarf oben zehn Rubel, die hast du nicht? Glücklich der Finn, was er, wenn sich zu ihr noch etwas, und erschrocken über etwas, was hat sich der Schmeichel und Blick geworfen zwischen Glück und Verzweiflung. Ich habe nur fünf Rubel, ein Goldstück, was der alte Herr Mirkin hat,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 Er macht seine Augen und knallt seinen kleinen Stern. Er hat Bewegung, wo es wird, stark auf der schwache Anuschke. Ein Minüt noch. Ich will ruflaufen zum Schweizer. Ich will mir ziebogen beim Schweizer. Bei der Dienerschaft schäm ich sich so schön, sagt Anuschke. Komm dem Uten, ich hab dich. Nun, geh schnell, ich warte. Die Minüt. Anuschke ist verschwunden und Mischke ist zurückgereint zu seiner Haverness-Zimmer. Und ein paar Minuten darin hat Anushka ihren Körper reingesteckt durch das Tier von Esszimmer und hat herangriefen mit einer kohen und umchrappenden Stimme. Misha Salomonowitsch, der läuft auf eine Minute. Es ist wer, du, was vielleicht sehen will. Misha hat sich häufig geholfen in das Reusen-Korridor, zumachendig das Tier hinter sich. Und Reusen hat schon gewartet auf ihm Anushka und hat mit einem um ermordigen triumphierendicken Glanz in ihre Augen, wo es Mischinger hat gar nicht bemerkt, gesagt hat Glückliche. Bekommen, Mischinger, der Schweizer hat mich ausgeborgt und sie hat erlangt ihm das Geld, wo sie es warm gewesen von ihr haben. Gut, hat Mischinger gesagt, ich will abgeben, wenn ich will bekämen von Papischka. Mein Bedarfner ist ein Bedarfner einziger, leuchtendiger, steht sie mit geballten Fäusten »Und kickt ihm in Puhnummer rein, wie man kickt zwar Gott.« »Wie du willst«, sagt Mischenke, »und dreht sich aus, und geht zurück in den Esszimmer und ruft aus zu sein Chabern. Geld ist du, zehn Rubel, wir können gehen.« Ossip hat er Schmeiche gegeben, er krumme Schmeiche auf seinem blutlosen Lieb, sein Schwarz-Oig hat er Finkel gegeben und seine lange, dünne Nuss hat er zugegeben. »Du bedarfst schon gute Sorgen, Mischenke,« »Dein schein Puhnen wird für dich alles Dinge tun.« Auf Mischengas längliche Ausgeschnitte zu backen ist eine äidere Reutigkeit herausgekommen und hat wie ein scheinende Koteu sein Beleuchten. Das ist ein Gewehen von der selben meidelischen Reutlichkeit, wo es so leichter Reus kommt leicht aus seinem Mutters Puhnen und bringt wie bei seiner Mutter ist die Reutlichkeit sich zugegangen in, in der schotendicke Lichtfarbe von seinem äidere Häuschen. von welcher Sort er ausgescheint, wie von unter einem durchsichtigen Schleier. Kapitel 3 Naum Grigorjevich Rosmin Das Haus von der Familie Mirkin ist gewonnen gekauft. Nicht so wie der Engländer Naum Grigorjevich hat es sich gewünschen. Ein alter Alexandrovskos Obniak, es ist gewonnen, ein modernes Haus, in amerikaner stil mit alle bequemlichkeiten leicht zu führen wo sein gene hat gehabt versich aufgestellt und es gewon gezogen ins verkäufen ist zu leb geld neut nicht auf der nabergische nahe nau ergets wohl in der neund von finnländischen bahnhoev in einer gesunther gegend von stut der alte amerikan kavrel ramovich hat es genommen in der hand rein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 Bis wollten dort inerweine genehm aufgegeben sich neue behaltene gevallen von lebens und gisch extremen. Der Meigler vom gekrönten Bafail aufs zu suchen a passende Keus in noch dem Vinninitsch ge hat akzeptiert, hat er das soils gleich gekauft. Zehnlicher Buhend von Maurer, Tischler, Schlosser, Maler seine Beschäftig zu passender Keus. Leute bedarf nicht von der mirkenischen Sprache. Auf dem mirkenischen Automobil führte es der Rheinländer Naum, Gregorjevich, Arim, Olga, Michalownen, Nynitschkan und Seirovd, und Sakharin über verschiedene Antikgeschäfte. Arim, sie gucken passende Meibelstücke, wo es der Rheinländer zusammen mit den Dekoratoren suchen aus vor dem Häusch. Warum, der alte Mirken ist eilig, im Willen ist es anders nur, als wenn das Haus wird fertig wäre, sofort kommen die Kassen vom Jinkenburg. Noch was so bleiben? Ja, Zachari wird euch von Zeit zu Zeit mitgeschleppt, von St. Kalle, aufgemuntert durch Olga Michalowna, zu welcher er fiel sich, seit er ist reingetroffen, als er am Lund und Familie war, mehr zu gezeugen,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 lokalen, man ist doch sein Haus, das Haus von jungen Märken, welches wird etz gekründet, die Mabe, die Bilder, die eustatuten, während doch Verim eingeschafft, verseint durch täglichen Leben. Er wird doch paar davn von mit sei sein ganz Leben, verwuss soll er sein gleichgültig zu sein. Aber der sahre Märken viel gurnisch, als die alle Sachen wegen welches handelt sich da, während das Eigenschaft ein Gebräuch. Er fiel gurnisch auf das Haus, wo es wer du gegründet ist für ihn, sein Haus. Ochtmull sucht der Jo ja, Reus seine Meinung über der oder jener Sache wegen der Einrichtung von dem oder von einem anderen Zimmer. Einmal von eigenem Schick, ein andersmal ein Haus gefordert durch Erfrage von seiner Karle oder von seiner Karles Mutter. Ständig kommt er mit der Sackleichtgeltigkeit, wie es wohl sich so gar nicht gewinnt gehandelt wegen seinem eigenen Heim, nur glatt als er wegen der Kunstsache in der Welt rein. Zoff seit elf, Hemmschich seit zwölf ieder nervus gehert noch eins von unsere redende gebiche rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und baneit durch ein jidischen bicher center in amherst massachusets das druckrecht gehert zu der jidische volksbibliothek und dem jidischen bicher center der koordinator von dem projekt ist jordan kutzik dem musiek hat geschaffen hankus netzki Also, ihr wilt hern noch redende gebüge, seid asoy gut und chapt a kuck auf inser webseitl auf www.jedishbookcenter.org www.jedishbookcenter.org. Ich bin ihr scheye scheffe, a schönem dank faren zu hern sich. You've been listening to another of our redendike bicher, jedish talking books.